Második fejezet Amanda Pine Elizabeth Zott régen kémikus volt, kutatóként dolgozott, emellett gyönyörű volt az arcbőre, és úgy viselkedett, mint aki tudja magáról, hogy nem átlagember, és soha nem is lesz az. Ahogy a legtöbb igazi hírességet, őt is véletlenül fedezték fel. Bár ami elizabeth illeti, a felfedezés nem egy teivóban, egy park padján vagy egy véletlen találkozás során történt. Nem. Itt bűncselekményről volt szó, mégpedig uzsonnalopásról. Egyszerű a történet. Volt egy kislány, egy bizonyos Amanda Pine, aki már-már megszállottan rajongott a finom falatokért, és folyton megette Medlin uzsonnáját. Ugyanis Medlen uzsonnája nem volt átlagos. Míg a többiek mindig mogyoró szendvicset vittek, Medlin uzsonnás dobozában szép vastag szelet lazánny alapult, párolt cukkinivel, negyedbe vágott kivivel, Öt piros koktélparadicsommal, egy parányi sótartóval, két házisütésű sütésű csokis kekszel, és mellé egy piros termoszban még hideg, friss te is volt. Ezért aztán mindenki Medlen uzsonnájára vágyott, persze maga a Medlen is. Mégis felajánlotta a mert a barátság áldozatot kíván. És mert Amanda volt az egyetlen, aki nem csófolt a Medlent, aki már akkoriban is tudta magáról, hogy furcsa kislány. Elizabeth egy idő után észrevette, hogy medlen ruhái lógnak a sován kis testén, és eltűnődött, mi lehet a gond. Számításai szerint a lánya napi tápanyagbevitele pontosan megfelelt az ideális fejlődéshez szükséges mennyiségnek, tehát tudományos magyarázata nem volt a fogyásnak. Talán egy növekedési ugrás? Nem. Elizabeth számításai kitértek a hirtelen növekedési szakaszok igényeire is. Netán táplálkozási rendellenesség? Valószínűtlen, hiszen Medlen csak úgy falta a vacsorát. Leokémia? Ugyanmál. Elizabeth nem volt aggódós. Nem feküdt álmatlanul éjszakánként attól rettegve, hogy nehogy valami gyógyíthatatlan betegség támadja meg a lányát. Tudós volt, tudományos magyarázatot keresett, és amint meglátta Amanda Pint, akinek paradicsom piroslott a szája szélén, már meg is találta. Mr. Pine! viharzott be Elizabeth a helyi tévéstúdióba az elképett titkárnő mellett szerda délután. Három napja hívom telefonon, de egyetlen alkalommal sem vette a fáradtságot, hogy visszahívjon. Elizabeth Zott vagyok. Madeline Zott anyja. A gyerekeink egy csoportba járnak, és azért vagyok itt, mert jelezni akarom magának, hogy a lánya érdekből barátkozik a lányommal. Mivel a férfi megéhetősen zavarodott képet vágott, Elizabeth hozzátette. A maga lánya folyton megeszi a lányom uzsonnáját. A. Az uzsonnáját? hebegett Walter Pine, és végigmérte az előtte álló nőt, akinek hófehér laborköpenyéből, mintha szent fény sugárzott volna, bár az illúzión kicsit rontott a köpeny zsebében a vörössel himzett E.Z. monogram. A lánya. Amanda, folytatta Elizabeth. Eleszi a lányom elől az uzsonnáját. Ráadásul már hónapok óta. Walter csak bámult. Elizabeth pedig kihúzta magát, és csak állt, mint valami jelenés. Mész haját egy ceruza tartott a konyban, a szája vörösre volt rúzsozva, a bőre ragyogott, még az orra is egyenes volt. És úgy nézett Walterre, mint egy felcsere sebesültre a harcmezőn, amikor dönteni próbál, hogy érdemese megmenteni vagy sem. Az pedig végképp felháborító, hogy az uzsonnáért cserébe barátságot színlel tette még hozzá hogy maga kicsoda, kérem, dadogott Walter. Elizabeth Zott, förmett rá Elizabeth. Merlin Zott hannja. Walter bólogatott, és próbálta felfogni. Régóta volt délutáni tévésorozatok producere, úgyhogy a dráma nem volt tőle idegen. Na de ez... Csak ámult. Ez a nő lenyűgöző, de komolyan. Döbbenet. Csak nem meghallgatásra jött valami szerep miatt. Sajnálom. Nyögte ki végül, Walter. Az összes nővér szerepre van már színésznünk. Hogy micsoda! csattant fel Elizabeth. A férfi hallgatott. Amanda Pine ismételte a lényeget Elizabeth. Walter pislogott. A lányon? Ó, kezdett idegesnek tűnni. Mi van vele? Maga orvos az iskolától jött? A producer végre felpattant. Jó ég, dehogy, felelt Elizabeth, vegyész vagyok, és a Hastings-ből jöttem egészen idáig az ebédszünetemben, mert maga képtelen arra, hogy visszahívjon. tör még mindig zavartan pislogott, úgyhogy Elizabeth kénytelen volt magyarázni. Hastings kutatóintézet? Ahol a vegyészeti kutatások úttörői utat törnek? A klisét kimondva elfintorodott. Minden esetre a tényállás az, hogy nagy gondot fordítok meddén táplálkozására. Nyilván ön is odafigyel a saját gyermeket tápanyag szükségletére. Walter továbbra is ostobán merett maga elé, úgyhogy Elizabeth hozzátette. Mert nyilván fontos önnek Amanda kognitív és fizikai fejlődése. Ezek ugyanis a kiegyensúlyozott vitamin és ásványi anyagbevitelem újnak. Az az igazság, hogy Mrs. Pine tulajdonképpen igen, tudom, nem él önökkel. Próbáltam felhívni, tudom, hogy New Yorkban lakik. Elváltunk. Sajnálom, ám a válásnak az uzsonnához semmi köze. Talán úgy gondolja, de képzelje Mr. Pine, egy férfi is képes uzsonnát készíteni, ha akar. Nincs ellene biológiailag kizáró ok. Úgy van, molintott Mr. Pine, és elővarázsolt egy széket. Üljön le, kérem, Mrs. Zott. Valamit a ciklotromban hagytam, pillantott az órájára idegesen Elizabeth. Megértette, amit mondtam? Cikló, izé, szubatomi részecskegyorsító. Elizabeth a falat bámulta. Tele volt mindenféle drámai, szappanopera és okoskodó, vetélkedő, bekeretezett posztereivel. Ezzel foglalkozom, mondta Walter, hirtelen, némileg szégyelve a képeken látható harsányjeleneteket. Talán látta valamelyiket? Elizabetta producer felé fordult, és kisebb békülékenyebben szólalt meg. Nézze, Mr. Pine. sajnálom, de nekem nincs sem időm, sem anyagi lehetőségem az ön lányának is uzonná csomagolni. Ugyanakkor mindketten tudjuk, hogy az étel fejleszti az elmét, összeköti a családot és meghatározza a jövőt. Elhallgatott, és összehúzott szemmel egy posztert méregetett, amin egy nővérke igencsak rendhagyó gyógymódban részesített egy pácienst. Van bárkinek is ideje a táplálkozástudomány alapjaival megismertetni az egész társadalmat? Örülnék, ha mindenkit megtaníthatnék megfelelő ételeket készíteni, de nem érek rá. Maga igen? Azzal sarkon fordult, de Mr. Pine fejében körvonalazódni kezdett egy ötlet, és nem akarta, hogy Elizabeth csak úgy faképnél hagyja. Várjon, várjon kérem, mit is, mit is mondott? Mármint arról, hogy milyen fontos lenne a táplálkozás tudomány alapjaival megismertetni az egész társadalmat. A megfelelő ételek, Négy héttel később debütált a finom falatok hatkor. Elizabeth nem igazán rajongott az ötletért. Elvégre vegyész volt, de mégis elvállalta a munkát, hiszen jobban fizetett, mint a meglévő állása, és kellett a pénz, mert valahogy el kellett tartani a lányát. Már az első napon, amikor Elizabeth felvette a kötényét és kilépett a kamerák elé, egyértelmű volt, hogy igazi tehetség. Igazi... Azaz nem kell megjátszani a magát, mindenképpen meg tudja szólítani a nézőket. Nyílt kártyákkal játszott, szókimondó volt, nehezen lehetett volna beskatujázni. Más főzőműsorok jóviális sépjei vidáman kortyolgatták a serrit, de Elizabeth Zott komoly maradt. Sosem mosolygott, nem mesélt vicceket, és egyszerű táplálófogásokat készített, sallang nélkül. Fél év múlva sztár volt, egy évvel később már tényleg mindenki ismerte. Két év múlva pedig nem csak a szülők és a gyerekek között varázsolt harmóniát, hanem a polgárok és az állam között is. Nem túlzás? Amikor Elizabeth Zott elkészítette a képernyőn a vacsorát, az egész ország leült falatozni. Még Lyndon Johnson alelnök is nézte a műsort. Tudja, mi a véleményem? kérdezte egyszer egy túlságosan kitartó riportertől. Az, hogy irogatás helyett jobban tenné, ha tévézne Nézze meg a finom falatok hatkor című műsort. Azaz Elizabeth Zott tényleg tudja, mi kell az embereknek. És Elizabeth Zott valóban tudta. Eszébe sem jutott parányi uborkás szendvicsekről vagy habkönnyű szuflékról magyarázni. Töltött, rakott ételeket és ragukat készített jókora tepsikben meg serpenyőkben. Nyomatékosan felhívta a figyelmet a négy fő tápanyagcsoport fontosságára, és hit abban, hogy igenis szép nagy adagokat kell lenni. Továbbá abban is, hogy amit egy óra alatt nem lehet megfőzni, azt nem is érdemes elkezdeni. Minden részt ezzel a mondattal zárt. Gyerekek, terítsetek meg szépen. Édesanyátoknak most egy perc pihenésre van szüksége. Nem sokkal később egy híres újságíró megjelentetett egy cikket, aminek az volt a címe, hogy ennek a nőnek mindenki megeszi a főztjét. És a cikkben... Csini Lizinek nevezte elizabeth -et. A becenév azonnal rá is ragadt, mert találó volt, és még rímelt is. Attól kezdve a vadidegenek is csinilizinek Lizinek hívták, csak Medlin szólította továbbra is anyának. A kislány annak ellenére, hogy még kicsi volt, pontosan értette, hogy a becenév megalázóan lebecsüli az anyja tehetségét. Elvégre vegyész volt, nem tévés szakács. Elizabeth Zott szégyelte is az egészet a lánya előtt. Néha éjszaka álmatlanul forgolódott, és azon tűnődött, hogyan jutott ide az élete. De nem kellett sokat tűnődnie, mert pontosan tudta az okot. Calvin Evans